komna till Poppispodden! Välkommen, Lin! Ja, välkommen, Victoria. Poppispodden, avsnitt två. Yes! Och Victoria är lite skärrad här nu, för jag skrämde henne precis. Jag Hon håller på att samla sig. Uh, ja. Ja, men idag ska vi ju prata om något som är sjukt populärt, yes. såklart. Ja, och det här är något som är väldigt aktuellt, och han... Det här är ju väldigt populär. Det här var en ledtråd, det, det populära han. är en han. Mm. Mm. Och vi har ju som vanligt bjudit in gästs, gäster. Vi har ja. två gäster idag i studion. Och de ja, var väldigt engagerade. De var ju super, superfans. Ja. De kallar sig believers. Mm. Och vi ska ju prata om Justin, Justin Bieber. Bieber. Oh. Oh. Han är ju en liten gullis. Han är ju liten gullis. Född 1 mars 1994 i Kanada. Mm. Ja. ja, han blev upptäcktes 2008. Uh, han är ju lite av ett YouTube-fenomen. Ja, precis. Han fick sin sin starter. Han lade upp någon video när han sjunger någon cover på, jag tror det är Chris Brown. Och så fick han massor med hits och så var det väl en... Tänk någon... om Asher. Ja, och precis. Bara, asha, asha. Han, ja. Och var tog honom under sina vingar. Ja. kommer med mig. Jag ska göra dig känd. Och till lyckades han ju med. Ja, ja, slut <laughs> Happy ending <laughs> um, Han har ju blivit en av världens största artister liksom. Ja och vi googlade ju honom ju. Han har enormt många Google-träffar. Mm. 840 miljoner Google-träffar. Ja. När man söker på Justin Bieber. Det är ju helt galet. Det var lite av ett riktmärke också, tänkte vi. När vi mm. eh, skapade den här podden. Ja, precis. Och hans eh, single baby som är mest baby, känd. Baby, baby, baby. Ah. Han, den har ju, ska vi se här, åt, nästan 800 miljoner visningar på Youtube. Det är faktiskt Det, det är vansinnigt. Mm. Och så hans film Never Say Never mm. Den är ju också Är tydligen sjukt populär ja. jag, jag känner knappt till den Jag såg den för ett tag sedan För någon som sa till mig att nej men kolla på den Den är ganska bra och jag var lite skeptisk Men efter den så kände jag Oj, ja han är inte så dum ändå <laughs> Man tror kanske att han är här... Känner du dig lite lurad? Lurad. Ja, att de, för att den är väl gjord för att så här, älska mig. Ah, ja, det är klart. Ah, du, men, du tänker kritiskt så. Jag, inte, jag, titt, jag tittar inte på den med kritiska ögonen, utan jag tittar på den och... Åh, oh, mm. vad fin han verkar vara. Men du vet, han kommer från en vanlig familj. Man fick se hans mormor morfar, som berättade om hur han, han var där mycket. Hans mamma var oh, single God. mom, Så, där. Mm. så att, nej, men att han verkligen, man såg... De visar hemmafilmer. <laughs> och Lind tittar på mig, det är jättekonstigt. Men den visar sig hemmafilmer, sitter han och spelar gitarr och så här, sjunger. Så att han är ju... Ett und alltså han är ju duktig liksom Han är ingen sån här Disney stjärnas En produkt förstår man, Utan man ser att han har talang liksom Oj Ja du var, du var ju helt rätt ja. Ja. Nej, men... Han är ju inte en produkt nej ja, Jo det är han ju men man, han, är, han är ändå duktig Liksom <laughs> ja. Nej men vadå Han är stor av en anledning Precis, Han är otroligt talangsfull faktiskt, det är en faktiskt... när Han sjunger de här, den videon som han blev upptäckt på Han sjunger fantastiskt fint där Mm du har visat den för mig Några gånger Några gånger. Ja. Det var en researchlinje för ja. det här Det är inte så att jag kollar på den annars Hallå ja, nej, men, nej, men jag är ju inget superfan verkligen inte. Men jag kan förstå att Hade jag varit 15 så hade jag kanske varit <laughs> Helt galen Nu ska nej, jag försöka ja. samla mig Victoria är inget, inget fan vi vill bara undersöka det ja. en extra gång. Ja, Hon gillar... Jag är ett fan men jag är ingen Belieber kanske. Okay. Jag är inte i de Nej. klasserna. Men... Du är inte såhär swag. Nej, ingen swag. Vi har fått lära oss nya ord när vi har gjort mm. den på den. Jag vet bara ja. att jag sjunger i den här nya låten men jag visste inte att det var ett uttryck för ja, det det. hur han beter sig. Och det är ganska spännande. Mm. Det ska vi få höra nu. Alicia och Lind som är 14 år och, och riktiga Beliebers. De, ja. de ska nu få berätta om, om varför de är det och deras och sin kärlek till Justin Bieber. Om, om jag säger Justin Bieber, vad säger ni då? Alltså jag tänker ju på hans konsert nu när han kommer hit. Det är det första jag tänker på. Annars tänker jag på min pojkvän. Eller alltså han är, jag kallar han pojkvän. Mm. Du, Alicia, är, Justin Bieber. Han är bäst. Han är min pojkvän, inte hennes. <laughs> Oj, är det en fight på gång här? Men det är mellan alla. Ja. Du ska se, ni ska se på internet. Men han betyder typ allt för oss. Jag vet inte. Vi älskar han. Man var bra av han. <laughs> inte <laughs> vet jag. Men han, är så här, han har bra inflytande, heter så. Mm. inflytande på en man blir, så här, man blir snällare eller snällare och snällare men är man, blir, ja, man blir gladare man, man börjar tänka mer på utvärlden, så han får en att tänka om liksom. hur Japp. upptäckte ni honom då? jag kommer inte ihåg det gick i trean här för mig då hade min syster, hon hade varit inne på datorerna i skolan så hade han kommit upp som så här: stor nyhet så hon hade kollat, sen kom hon hem och visade mig, det var då första gången jag såg honom men sen så tänkte jag inte på han mer. Han var ju bara liksom så här Youtube-sångare. Sen, ja, sen så kom det väl bara med tiden. Jag började, jag började leta upp han igen och kolla och kolla. Så kom det mer och mer. Vad var det du fastnade för då? Hans papp... Hans, vad säger man? <laughs> Hundögon? <laughs> pappi ja, ja, det. Ja. Och sen hans, hans röst såklart. Hans låtar. Men är det bästa med Justin Bieber att han är snygg? Nej, Nej det, han det ju... personligt också. Ja, men det är plusset. Mm. Musiken är ju såklart det bästa. Ja, det är det bästa. Hur är hans personlighet då? Vad är han för en typ? Han är god. Ja, god som en liten hund. Nej, <laughs> Nej men han är, han är omtänksam. Han bryr sig om, han bryr sig ja. om allting. Eh, det är vissa som bara, men han bryr sig om pengar. Han bryr sig om sina fans också. Mm. Och men sen man. Om, man tänk, om man ser vad han skriver på Twitter. Så, och sen vad han ger till sina fans då märker man att det inte är pengar som liksom leder hand i vi. Vad kallar ni er då? Som är Just mm -hmm. a Bieber fans. Beliebers. Ah. beliebers. Varför? Det är väl det där believ. Eftersom han heter Bieber. Så det, det vart ju bara Beliebers. Är det liksom, för ni pratade lite om förut att det är... Lite såhär, men typ på nätet att säga ah, han är min pojkvän, nej han är min pojkvän är ni inte liksom inte alla Belibers kompisar eller liksom tävlar ni mot varandra alltså, det, är ju mer, det är ju mer drivsak bara för att ja. det är kul att chapsa som han eh, jag skulle ju som alltså, jag ska vara ärlig jag skulle inte kunna ha han som pojkvän nu tror jag inte han skulle vilja ha mig heller men... man hade ju fått massa ja, men jag, skulle, jag skulle vilja vara typ som en här bror till alltså här jättenära vänner istället det känns det som jag är det, fast på avstånd. Det känns som att liksom. Jag har träffat han ett par gånger. Vi har varit jättenära. Sen har han liksom. För honom ett par gånger. Nej, men alltså, det känns så. Jaha. Och så, bara, och så bara, drömmar man drömman drömman har man ju det. Ja. Och sen så har han typ så här, försvunnet, jag kommer aldrig få träffa han mer. Det, det är det. Det känns som att man har känt han i sitt tidigare liv. Typ. Men är alla eran kompiskrets, är alla lika stora fans som ni är? Eller? Gud nej, nej alltså, det, det är bara vi i våran klass som gillar han Är det så? Det är ingen annan i vår klass. Det finns andra som gillar honom, men inte de i våran klass. Vad säger de som inte gillar honom då? Varför mm. gillar de honom, honom inte? De tycker han låter som en tjej han sjunger och är lite bögig. Men de har hört, de har hört så gamla låtar från ja, och han så typ. Ja, baby liksom. Fast där tycker jag det tycker inte låter riktigt Det är himla där sheik. Alicia med ögonen ska ja. bara tillägga baby liksom. Och så, så. <laughs> <laughs> <laughs> det är nej, alltså, den gamla den Jag tycker typ att den är så Den är bra men alltså, de folk tycker att den har låter som är tjejp tycker inte jag. Det är den som är kändast, han har ja. ju så här flera hundra miljoner visningar på den. Mm. Så det är, det är den han har slagit igenom med, kan man säga. Mm. Och då, vad säger de mm. i klassen då? Om att ni Beliebers Alltså de, de gillar ju retas. De var han är jättedålig. De är typ ex alter. Liksom. <laughs> Våran klass är rätt omogen. Oj. De, liksom, de håller sig till det där rett Vad är det? Ja. Som jag... alltså, de är att han heter Justin rett omogen. De är rett är ja. för Bieber ja. Blir ni liksom ledsna när folk säger att saker om det som Bieber. Alltså ja, taskiga, men inte så där bäver. Det är liksom jag regerar inte. Det är andra saker när man säger att han inte bryr sig. Blir ni ledsna då? Liksom? Ja, men det är då, då känner jag jag vet inte. Jag får säga jobb i känslor. Mm. Kan ni se på någon om någon är en äkta Belieber? Nej, det tycker eller det beror på har man så här, har man så här purple glasses och så här Justin Bieber clips och Justin Bieber tjej. Purple, ska... alltså lila glasögon bara. Ja. som han har till sin swag. <laughs> Vadå? Berätta. Nu känner jag mig som en det sån... Inte jag din, min eller inte Men för <laughs> ett tag sedan, jag kommer ihåg, det var typ ett och ett halvt år sedan nu tror jag, så släppte han ju sin film Never's Never. Den mm. har jag sett. Mm, jag men. <laughs> jag har ju inte sett bra. den. Det är jag typ sett den här gången. Ja, och där, det var så här, 3D och så var det så här lila gl 3D glasögon. Bär om sådana saker, det är klart man ser att de är believers. Men nu ser man ju inte på oss att vi liksom, vi har inte speciellt mycket bibelsaker på oss idag. Men bara ska säga kommer jag ju ha det. Ska du gå på konserten? Ja. Ska du också gå, Lin? Ja. Båda dagarna. Mm. Mm. Båda dagarna? Mm. Har ni, ni har aldrig sett honom förut? Eller? Nej, vi har aldrig fått träffa honom. Men du sa swag förut. Vill du berätta, vad är det? Swaggy! Nej, men berätta. Det är han, det är han. <laughs> ja, Vad han. Det vad är swag. Det inte no, swag, swag, swag. Men, Jo, gjorde det gör han. Jo. Men alltså det är så här. Men alltså man hör man swag, då, då är det han man först det är första alltså, det är man, man tänker på. Andra svag. tänker på så här swag stil, swag pojkar men, men vi believers tänker på han. Mm. Nej men han, han har liksom, han har sagt så här vissa så videor hälsningar han bara swag, swag. Mm. Mm. Och då blir allt som är han det, vi kallar ju en speciell lila för bibel lila. Mm -hmm. Och då blir allt som en lila swag. Ja, och, och det finns en. Vi kallar det sväg ja. I skolan bara. Nej, det är inte alls swaglila. lila. Han är något sväg lila på er. Nej, jag tror inte det. Nej. det är det några fler typ färger som är lite så här, Bieber. Det är nog, nog blått också. Det är hans favoritfärger. Ja, ja. Och sen har han så här: blå skor, blå köps och blå kläder. liksom. Ja. Mm. Fira ni hans födelsedag? Ja. Ja. När, när fyllde den år? För vad? Första, mars. Första mars. Hur då? Hur firar ni då? Liksom? Nu är det så här, vi, det finns en grupp hos Facebook som heter Swedish Believers. Sist gjorde de så att man fick gå ut i plattan så skulle man ta upp heliumballonger i luften. Alltså det var inte så många som var där utan det var mest liksom, typ en liten Beliebergrupp typ i mm. mitten. Mm. Jag mig att jag får var jättesolt att han hade fyllt 18. <laughs> typ alla stod typ på stek och all, de som inte tyckte om Jastin, stod där typ, och typ och skrattade åt en. Ja men, de, ja men det var kul. Alltså, folk kan vara så elaka. De, alltså, vissa går in och börjar slå på oss. Ja, för att det är vi är gillar Justin. Det är helt sjukt. Varför mm. tror ni att de gör det? De är, är avskilar eller tjejer som killar ja, Men det är väl ja, för de att de är avsjukt just. på Justin. Mm. Äh, killarna. Men jag tror att de tycker det är kul också. Ja. För vi, är så, vi är så, vad ska man kalla oss, hardcore fans mm. Så de vet att vi kommer gå tillbaka. Mm. Och de vill visa sig stora inför sina vänner. Det mm. finns ju massor på internet så vi när jag och Linn researchar om Justin att det finns många sådana här fanfiction, eller fan... Ja, säger jag, att fanfiction, fanfiction. Att de skriver berättelser och så. Uh, mm. Läser ni sånt eller skriver ni kanske själva? Eller? Jag skrev en, men jag vet inte vad som hände med den. Jag har okay. också skrivit en. Mm. Ja, men det var så dåligt. Typ. Mm. En novell, tror jag, om just han. Och sen kan man lägga in en egen person. Och sen mm. påhittade historier. Oftast är det det man vill ska hända. Mm. Mm. Är, det, är, det man, är det du själv som är den andra personen då eller Ja alltså som jag skriver den så mm. är det jag. Ja, han ska bli min bästa vän. <laughs> men det kommer säkert att hända med alltså ja. best friends for life. Oh, ja, best friends for life. <laughs> mm. Jag tänker att ni prata lite om Justin Bieber som är en pojk, alltså pojkvän. Blir ni är ni lite kära i Justin Bieber? Så alltså. det är klart man är kär men alltså, som jag sa men är, för, så man är det någon ni inte har träffat. Kan man det? Ja, det kan man. Ja, så man kan vara kär, men inte direkt. med pappa bara, bara oh, jag vill ju tillsammans med han. För det är liksom. Men man har sett, man har sett typ, eller, nu, nu tror jag inte det är många av hans sidor, han har ju säkert jättemånga fler som man inte visar. Men de man har sett, alltså de är så goda. Mm. Goda, goda, goda. Underbara. Mm. Goda. Mm, mm, mm, mm, <laughs> <laughs> underbara låter <det> bättre. <laughs> ja, kanske. Goda, va <laughs> Hur mycket kan ni egentligen om han? Alltså, så här, kan ni liksom, vart han, vart han är född, föräldrarna, är det... De firar hans födelsedag. Var, var är det? det är klart att de vet han var har, han kommer ifrån. Han har väl många småsyskon eller inte Han har två. Okay. vi två. Mm. bara kolla. Ja. Blir det liksom som att ni inte vill ha så här, pojkvänner i IRL då? För att ni har Justin Bieber? Men nej. Nej alltså man är kär i han men alltså, han är inte riktigt pojkvän. Okej, okay. ja, men det är inte så att ni bara är kära honom Och sen bara struttar alltså, alla andra killar kan, Nej, alltså man kan ju vara kär i två stycken Bara att den ena är såhär Bara <laughs> för att han är kändis <laughs> men Vad säger riktiga på ykevännen om att man är kär i en kändis då? Alltså han bryr sig inte så mycket Eftersom man vet att det är, liksom, det är ganska små. Det kommer aldrig hända nej, något Nej, det kommer <laughs> aldrig hända Så det, är liksom, det tar ju mig lugnt här. Har ni någon favoritlåt? Det. Ja, alltså det är många. <laughs> jag har inte direkt en där favoritlåt. Alltså. Den som är min absoluta favorit är Down to Earth. Det är liksom... Alltså, ju... den, är, den älskar jag också, men alltså jag älskar flera alltså Det finns ju många. Som... Och sen hans, hans nya... Alltså jag gillar nytt, så jag är helt kär i hans nya album. men Obelive. Ja, oh. men ändå är jag, man, liksom, man kan inte gå vidare från det gamla. Kan du sjunga lite på Down to Earth? Nu. Alicia du kan Nej jag kan inte sjunga Joho. Nej det kan jag inte <laughs> jag Hon bara garvar åt mig Vi kan inte heller, vi inte hur Nej, det går Nej jag vet inte ens hur låten går Nej mm -hmm. <laughs> <laughs> Och så vidare ja, och så. <laughs> och så. Bra Victoria Bra, det ja. ähm, Ska vi här Att han Justin har ju bytt stil lite Att förut var han kanske lite mer så här gullig Och pojkig, nu är han lite mm. mer jag är ändå 18 år liksom. Den gamla är eller det. nya Justin Oh, men det är så svårt att välja Det är så ja. svårt att säga Man liksom Nu ska jag inte säga att jag har växt upp med han Men liksom ett par år Med hans gamla han Eller gamla gamla eh, Och sen nu kommer det nya Man kan inte välja Nej. vad man gillar mest är mm. bra ja. vad, vad tycker ni om att han byter stil då? Men, alltså, oh, ja. Det är inte det som det är musiken mest Man bryr sig inte riktigt alltså. Jo visst han är snygg Alltså det är liksom självklart Men alltså man bryr sig också Alltså man bryr sig inte så mycket om att han typ ändrar utseende in vad, vad tyckte ni om när han klippte sig då? Jag har jag varit alltså, var ju ledsen för att hans mm. hair flip försvann. Mm. Ja, nein, Men ändå ja. vart jag glad för att han såg så mycket. <laughs> oh, hair ja, ja. hairflip. <laughs> luggen flyger. Ja. Eller, en tick han har, eller någon sån eller någonting eller något. <laughs> eller är det bara en typ var tredje sekund. Men ni tycker att hans nya frisyr är helt okej? Okay, alltså eller? jag älskar hans nya frisyr. Ja, den är helt okej. snygg. Oj, där kommer det kom fram. Vi har hört lite att Beliebers inte kommer överens med de som är One Direction fans. Ja, uh, Directioners. Jag är ju båda. Eller jag är ju med Belieber såklart. Senast jag såg ett bråk var liksom igår. Det var VMA. Ja, ah, det var jag... Musik ja, men det var... Video Music Awards, MTVs sån... Och så gick det massa, musik, jag vet inte eller? om det var rykten eller om det var sanning. Men det sägs att One Directions Management har betalat MTV för att de ska få alltid ligga före Justin Och så alla believers var ju helt galna. Och då var det en massa bråk. Men det är inte så att ni är så här Wonder oh, är i sina töntiga. Det är klart att jag tycker att de är töntiga. Ja, så alltså, de är töntiga. Men, alltså, men alltså, det tycker jag om vissa Beliebers också. Jag håller inte med. Alltså, det, alltså, ja. det, är, alltså, de, det är inte fel på dem. Men de är ganska töntiga. Ja, just det. Nu kommer jag på vad jag tänkte prata om. Mm. Apropå dels hans fysyr och mm. att han och Selena Gomez ja, har gjort slut. Är alltså, jag hon är hon. skitsnackare. Hon, hon hade ju sagt någonting att han inte bara... Att han inte behandlar henne rätt. Men hon har, han har liksom behandlat henne som en prinsessa. Ja. Hon, hon har skylt allting på han. Fast det är liksom hon som inte Hon är väl inte tacksam? Alltså, de, de, de passar ihop. Men alltså, alltså... Jag tycker inte heller att hon behandlade han så rätt. Eftersom han har behandlat henne jättebra. Alltså. Hur vet du det? Att han har behandlat henne bra? Alltså man ser det. Alltså. Sen blir han annorlunda mot fans ja. också när hon är med. hon mm. liksom, inte. Men hon säger hon försöker så dra iväg han från fans. Mm. Så här, när man så här, vi säger utanför ett hotell så ska han gå in och det är, alltså det är klungor med fönster. Och hon bara, hon bara går rakt in och försöker dra med han. Men han väljer att stanna där ute med dem såklart. Är det lite så att åh nu finns det en chans liksom? Nu är han singel Justin. <här> Nej, egentligen inte. Har ni något eh, favoritfiber och minne? Det var nog när jag och mamma satt vid datan och fick reda på att vi fick de bästa biljetterna till hans här Eller när man fick reda på att de skulle komma till Sverige, tror jag. Det, det var nog det bästa. Ja, så det är ju typ det största som har hänt. Ja. Jag är inte riktigt... jag inte trodde aldrig att han skulle komma. Jag har ståplatser vid scenen, alltså Golden Circle. Det är längst fram vid scenen. Just det. Ska du vara först i kön då, så att du står längst fram? Eller jag tror inte jag kommer bli det. Alltså vissa believers. Okej, okay, jag är likadan som dem. Jag så tränger mig. Äh, men... Så till alla er som ska ha på konserten mm. akta er för Linn. Hon kommer tränga sig. Ja. Ja. Men jag kommer jag så... jag skiter i vart mina vänner är om de försvinner. Bara jag får bara jag ser något och hör så är jag liksom lycklig. Mm. Jag skiter i mina ja men... Ja, men... ja men det är lite så på när det gäller han. Bibeln framför allt. Ja. ja de måste ha varit nervösa när de släpptes för de måste ju försvinna ja. bara säga tjopp. Ja. Jag kan, jag, jag kan säga att jag missgörde och Greta, min kompis också. Nej, när ni jag fick biljetter. Ja. Hur många liksom, timmar om dagen lägger ni på Justin Bieber? Du börjar fnissa direkt, Elisa. <laughs> Nej, Linn. Är det sjukt många timmar, eller? Ja, det kan man säga. Ja. Hur ja, många ni går, ungefär? Ni går i skolan och sen kommer ni hem. Och vad gör ni då? Är det så här... Men i skolan man pratar om man ja. lyssnar på hans musik. Och så kommer Linn med sina bilder bara. Kolla. <laughs> Hitta ni bild? Och så sitter ni typ två så och ska ta alla bara vad är det? De, så så är det? och så sen man sen inte jassar och bara hopp. Det var inte kul. Men går man in på ett <laughs> forum eller läser ni bloggar, kollar ni på Youtube klipp med honom. Alltså det är olika. Liksom, ja men det, det är typ mm. allt. allt. Som det är Google, det bilder, det, Twitter, Tumblr. Hur hoppas ni att han ska liksom utvecklas nu då? Tror ni att ni kommer vara fans länge? Det känns ja. så just nu. men det vet jag ju så att det man kommer vara fans tills man dör. Man sitter ju gammal och bara Jag kom kommer göra det nu. Det vet man, att man inte kommer vara. Han kommer ju också lägga av. Ja, någon gång kommer jag. göra det. Ja. Mm. Men vad, men vad tror ni kommer hända då de närmsta åren? med honom? Vad hoppas ni liksom på kommer hända nu? Jag vill ju träffa han över hela mitt hjärta. Så Det är det jag liksom... Mm. Det är det enda jag vill just nu. sen med han så vill jag bara att det ska gå, äh, gå lika bra som han som det går. går lika bra för han som det går nu. Om ni får bestämma så att ni får träffa honom. Beskriv liksom hur, alltså, vart och hur och vad skulle han säga, vad skulle ni säga? Nu vart jag nervös. Alltså jag skulle jag sk alltså jag jag, jag, jag skulle vara som alla andra som typ som man sett på Youtube, vissa är sig svimmat baklänges <laughs> <Osh. laughs> Ja, ah, nej men alltså man skulle inte tvinga mig, alltså man skulle ju bli sjukt glasmäns. Alltså man skulle ju man skulle vilja fråga en massa frågor. Liksom. Men skulle därför... du bara kyssa mig? Nej, alltså nej, det skulle jag inte göra. För det, det skulle bara, han tycker säkert att är påhopp. För jag bara, det var någonting med det där största biversaken som jag upplevt. Mm, mm. Det var också när han följde mig på Twitter. Oj, Då var jag ju ja. riktigt... ja det är vart hon. Hon sprang till mig när hon kom till skolan och bara, Alice, ja, jag mig på Twitter. Båda två stod och skrik, Vi var lite galna. Men det var så här, jag kommer inte ihåg, det var på natten någon gång. Och jag, alltså jag, kunde inte, jag kunde inte kontrollera mig, jag började gråta. Först sprang jag in till min syster, hon är också på Sen sprang jag in och jag på pappa. Det jag inte våra syskarna på Libre, det mm. var syror. Pappa var inte jätteglad. <laughs> För att du vet. Ja. Ja. Pappa, pappa, jag stod på Libre på Twitter. Ja, Okej. Okay. <laughs> Skulle ni vilja säga något till de som inte gillar Justin, Justin Bieber? Gud jag skulle vilja säga mycket nu. Ja. <laughs> nu, nu har ni chansen. Nu har ni chansen, kör. Mm. <laughs> nej jag kommer inte på någonting. Om du skulle säga till mig då, nej alltså Justin Bieber han är töntig, han sjunger jättedålig musik, han är ful. Vad skulle du säga då? Jag skulle nog bli mest ledsen. Ja. Hmm. Jag, jag skulle ta åt mig. Ja det skulle jag också. Jag skulle nog inte lämpa tillbaka. Nej. Men för att att man skulle inte mig. säga bara nej du är också ful Nej, <laughs> nej alltså det skulle jag inte säga <laughs> Nej alltså, det skulle jag inte säga Men alltså det är bara det ja. Men det, då hade jag så. nog bett er kolla på filmen Så hade jag säkert tagit upp Jag började snacka med den Om han, om mm. den inte var så här hater Då hade jag inte så orkat Hur laddar du kommer ni ladda upp inför konserten? Åh oh, jag, jag, jag har redan börjat Hur? Jag vet inte jag redan bestämmer vad ska jag på mig Vad ska du ha på dig? Jag ska köpa en ny tröja uh -huh. med han på, mm. eller ett linne, sen ska jag ha shorts, och sen purple glasses och hans caps. Swag. Ja, typ. Swaggy! <laughs> Swaggy! Fast jag funderar på bröllopsklänning. <laughs> mm. Bara But just, just in case. case. Ja, Ifall att liksom. Ja. Justin in case. Mm. Och det är Aha, en sak jag kommer inte typ dö när han gör. Han ska flyga över publiken på konserten. Oj, shit, jag kommer, han... ja, jag kommer hoppa då. Och sen kommer, sen kommer han... Äh, äh, Skulle inte han typ ta av sig tröjan på koncernen? Han gör ju det oftast. Ja, han, han har gjort det på alla sina konserter på Blue Kommer ni svimma då? Eller? Nej, alltså, då kommer man ju stå och skrika. Alltså, man kommer inte ha någon röst, för man är ju efter. Man kommer att gå som bara... <här> men låta sig jättekonstig. Alla lärare kommer säkert fatta. Eftersom de vet väl allt inte du Kan ni men Gud, skrika? Vi kommer... Nej, jag ni kommer. ni kommer ju där. Ah, ja just det, ah, inte så, men nej, ta men alltså, ner det lite. Ah. Som om ah. just skulle kliva in nu. Nej, men nej, nej, nej. nej, nej nej nej. det klarar vi inte. Jag av. hade tappat talförmågan. Har du gjort det? Ja, det tror jag. Jag hade bara jag det Och nu var jag nervös om man står bakom gardinen eller inte. Ja just det. Är det vet inte. Här kommer han. Ja, det var Alicia och Linn. Yes. Kommer du skaffa purple glasses nu, äh, Victoria? Jag vet inte, alltså. Jag kanske. har lite rosa på mina. Jag är ja, på god väg. Ja, jag göra det. Ja, Det är inte många steg från att bli en... Jag vet inte. Det, kanske är en det kanske är en liten vinkning från mig till, ja, liksom. Precis. Belieber mm. in disguise. Ja. Är du en Belieber, Lynn? Nej. Nej. Jag är inte frälst riktigt. Nej. Hade jag varit 14 idag hade jag varit en Belieber, tror jag. Du tror det? Är. Jag vet inte, kanske. Fast jag har ju aldrig varit så besatt av någon musikartist på det sättet. liksom Men andra kände säkert att man kan ju vara lite kär eller vad i alla fall. Har du varit det någon gång? Ja, jag tror. Ja, Leonardo DiCaprio. Oh, extremt. När Titanic kom, då var jag väldigt besatt av honom. Hur yttrade sig Nej, det? Nej, Men att jag, min mormor, mor spelade in alla dokumentär alla intervjuer med honom. För hon hade kanadens pluser, det hade inte jag. Så det var mycket så här: Titanic-relaterat då. Så spelade hon in till mig. Så du drägglade hemma mm, sen då? Typ alltså. Nej, nej, alltså det var inte så, utan det var mer att: Åh, han är så söt liksom. Hade du plancher på Leonardo? Ja, det tror jag hade det. Revue, så är du, Veckorvin eller Fridel, vad man nu läste. För ja, alltså, jag har aldrig en riktigt ha Jag har aldrig varit riktigt kär i en kärlekslös. Jag, jag har en kompis som det var nu för sig väldigt liten. En kompis som var väldigt kär i Carl Bildt. Oj! <laughs> Nej. Jo, men hon var kanske fem Det var när Aha, han var statsminister var ah. ja, Så det var ju början på 90-talet Hon mm. pussade på tvn ja. Sen ah. har jag även en kompis som var kär i Simba ah, Alltså i Lejonet okay. i Lejonkuggen ah. ja. För att han var ju så, ju så lite... snygg ah. ja. Carl är ju riktigt disturbing tycker jag. <laughs> jag vet inte, ah. Så jag, jag kan ju förstå deras så där, liksom fascination Och att man kan bli liksom kär i någon man aldrig har känt som. Så. Ja. så det var den här veckans podd. Yes. Den här veckans äh, poppispodd. Mm. Vi är ju lite försenade. Mm. Men det. Äh. Eh. Den som väntar på något. Exakt. Ja. Men vi mm. hoppas få upp nästa podd redan på fredag. Ja, precis. Ska vi säga något mer om Justin? Jag tycker de sa det ganska bra. Alltså. De, har sagt, de, de har sa sagt... egentligen allt som, mm. som behövs sägas om ja. Justin Bieber. Mm. Kanske någonsin mer. ja. Ja. Ska vi tacka för oss eller vill du avsluta vi. med, nå med något litet? Ja, det vill jag då. Du vill det. Ja. Swag, swag, swag. Hej då! Hej då!